Разговор седме, заключение. Извикай яко, и не щади, казва Господ. До кога ще слугувате на два ума? До кога ще стоите между две мъдрувания? Ако говори Господ, послушайте думите му и не бивайте неверни, но верни. Може ли от това по-ясно да се говори? Не разбирате ли още значението на вашия живот? В какво има да се боите? И от кого има да се плашите? Не са ли всички тия човеци смъртни, на които диханието седи в носа? Не са ли те плява, която се отвява от вятъра? Днес, ако са, Утре ги няма и изчезват безследно. Разумей, проче, истината, която имам да ти представя в този разговор. Аз съм Афаил 17, един от служебните твои духове. И Господ ме повика и ме прати до теб да ти съобщя онова, което има да се извърши. Аз ида от небето. От жилището Алфиола 18, осредоточният дом на Небесното царство, дето всичките прозби и молитви от този свят постъпват пред лицето Божие. Понеже от дълго време се намираш в молитва и животът ти е обременен с вътрешни тягости и смущение, то Бог иска да отмахне от душата ти тая язва. Той е народ, за когото е думата. Има да претърпи едно вътрешно изменение. Има да станат промени в управлението, което Бог ще извърши наскоро. Една известна сила има да мине през тази страна. Един човек от Бога ще излезе и ще провъзгласи истината. В неговите думи ще има сила и мощ. Той ще е чоловек, на когото лицето ще свети като на ангел. В очите му ще има запален божествен огън. Днешните времена предизвестяват бъдещите дни. Твоите приятели, които Бог е призвал с теб, ще устоят верни до край, защото това е волята на Господа, който ги е помилвал. И за тяхното усъвършенстване и приближение към Бога, духът на Господа работи в сърцата им. Зарята на Духа Святи ги е вече осенила. Те са към пътя на спасението. Господ и в техните сърца има да извърши онова велико действие на Възраждането, за което сам Господ на теб ти е говорил. Когато Духът святи ги осени и изпълни все цяло, в тях ще произлезе онова вътрешно велико променение на Божественото рождение – раждане от Духа. В техните души има още много работа да се върши. Преди всичко трябва, както на слепия човек, който дойде при Господа, да им се отворят очите, да видят вътрешно напълно Божията слава. Неговата слава. Неговата благост и величие. Те са сега още деца начинающия се Господен живот. Страхът, боязанта ги плаши. Те са тъй също в колебание. Смущенията, охишренията на дявола постоянно ги смущават и помрачават умът им, да не могат да разберат напълно господните думи. Дяволът се старае да произведе помежду им недоверие и разделение, да произведе вътрешно обременение, да ги заслепи с благата на този свят но тъй като Господ е най-силният под небето, Той ще ги избави от ръката на този измамник и баща на всяка лъжа. При това и други мъчнотии има. Самата църква, която се е отстранила от Господния дух и служи повече на духа на този свят, става и тя за тях на спънка. И както е казал Господ, горко на книжниците, които взеха ключовете на знанието на Царството Божие, че нито те сами влизат, нито тези, които искат да влязат, те пущат. Но ти в нищо да се не смущаваш от мен, защото аз ти казвам, верен е Господ. Той сам ще посети в синца ви наскоро, и ще ви благослови взаимно, за да успявате във всяка добродетел и благост. Вашия живот трябва да се промени. Не се страхувайте от мрачните бури на този свят. Те са Божии благословения. Аз тъй също имам поръчение от Господа да съобщя на твоите приятели, приятели на Господа Исуса, да не поставят спънки сами на живота си. Желанията им за всяко добро и благородно дело ще се изпълнят. Великите работи на Царството Божие не се мерят както работите в този свят. Ако техните сърца да бяха напълно освободени и напълно предадени на Господа, и ако тяхната вяра да беше тъй непоколебима и силна, те биха извършили чудеса. Но и те, както и мнози на други, се спъват тука. Да, вяра, тя е необходима. Без вяра не може да се угоди на Бога. Очаквайте от Бога всяка сила и просете усърдно и ще ви се даде. Господ няма да ви лиши от нищо добро. Милостив е Той и благ. Тие неща са важни. В небето наскоро ще има един тържествен ден, в който всички ние ще участваме. И затова аз ще бързам да се завърна на своето място и да придам моето почитание и поклонение на Господа Бога моего. И да му съобщя, че съм извършил вярно своята длъжност тук долу, гдето бях прачен. До моето завръщане има да произлязат велики събития в този свят. Но аз ще съм пак тук, долу, до уреченото време. Един от твоите приятели, който най-вече те обича, ми каза да ти поздравя. Той за сега очаква изпълнението на Божиите думи. Аз ще се срещна пак с него горе. Той е Михаил, един от върховните служители господни. Ще му разправя за успеха и вървежа на твой живот и живота на всички други избранници Божии. Михаил много се радва за делото Божие. Освен това, аз ще се видя с Даниила, раба Божия. Който е бил пращан до твоите приятели и ще се научи от него за работата, която е имал да върши. Ананаил 19 се радва за своя познат приятел, когото обича. Неговите материални работи са го те изплели, казва той, защото ще бъде принуден да ходи да избави живота му от затруднения. Макар и да му съобщих няколко пъти да се пази от предприятия, които не са угодни Богу, обаче той като дете е сторил същите погрешки. Но надявам се и знае добре, че това ще му стане за урок. Обаче неговото решение да слугува от сега нататък на Бога много ме радва. Сега аз съм уверен. Те, като прочетат всичко, което им пишеш от Господа, ще се възрадват взаимно. За материални средства, които ви трябват, Господ ще ви снабди, за да вършите Неговото дело. За нищо не се грежете. Верен е Господ, който знае вашите нужди. Той ще достави всичко на времето си. Като имате Неговото благословение, Работите ще вървят благополучно. И сега, преди да напусна и се отправя към небесните жилища, искам да ти съобщя, че знамената Божии ще се развяват надлъж и на шир по земята. Ще има постоянни преговарения на земните царства, но в края Господ ще ги смути. Всички тия зверове и зверчета, които днес управляват, ще им се вземе силата. Това е духът на пророчеството. Изисква се бодрост и сила, да не би да оттегнат сърцата ви от ядене и пиене на други земни грижи. А преди всичко служете Господу усърдно. Имайте общение с Неговия дух и небето ще бъде на ваша страна. За вашето избавление, за един, който се кае за греховете си, става голяма радост на небето между ангелите Божии. Божиите дела са чудни. Между тях има такава тясна връзка, както между два духа добри. Не е ли чудно на тези, които не са просветени от духа, за нашето идване от такова далечно пространство на небето, да ви помагаме, да споделяме по някой път вашите радости, вашите скърби и при това да ви утешаваме. Постоянно да ви насърчаваме, като ви носим вътрешното уверение на сърцето, че всичко това Господ върши за вашето добро, чрез действието на Своя Велик и Свят Дух. Колко пъти ние сме се притичвали да избавим живота Ви, да отмахнем едно Ваше отчаяние, да Ви избавим от една гибелна мисъл. Колко пъти само да знаехте ние сме се притичвали в живота Ви от Господа, да ви дадем един добър съвет, да ви отправим в един добър път и да ви посочим, че този е пътят Господен. Тази е Неговата воля. Това е Неговото желание за вас. И нашата заплата е била вашия добър и благочестив живот. Ето това ни радва и ще ни радва винаги. Има ли нещо по-добро от него? Не. Той е съвършенната пълнота. Ние сме всякога близо. Светът не е пуст. Ние се движим и живеем в него, защото това е върховната воля на Бога. Ние му служим, ние го любим, ние го славим, възвещаваме Словото му в род и род, пазим закона му, изпълняваме заповедите му и всякога сме готови да сторим всичко, което е нема угодно. И може ли да има от това нещо по-добро да се върши? Не да се съзърцаваш славата Божия, да размишляваш върху Неговите дела, да гледаш Неговото лице, това е повече, отколкото един безсмъртен дух желая. И казва Господ, Отче, тези, които си ми дал, искам да бъдат с мен, за да гледат славата ми. Която съм имал от теб преди създание мира. 9 юли 1900 година Нови пазар.